Četvrtkom. Prvi je svibnja 1997. godine. U Velikoj Britaniji održavaju se opći parlamentarni izbori. Konzervativna stranka već 18 godina vlada Britanijom predvodio premijer John Major koji je na premijerskom mjestu studenom 1990 na stadionu Margaret Thatcher. Za Majora se nije moglo reći da je karizmatična osoba. Kada se birao nasljednik željezne dame, on je za većinu konzervativnih zastupnika u parlamentu bio bolji izbor od Michaela Hazeltine ali konzervativni su zastupnici znali da Major nije osoba koja može ponuditi nadahnuto vodstvo. Alan Clark, jedan od duglednih konzervativaca, ovako je pisao Johna Majora. Major je miran i razuman. On je uvjerljivo bolji izbor od onog šarlatana Hesseltine. Ali Major je doslovce nepoznat. On uopće nema iskru u sebi. A mnogi od nas misle da nas u ovoj situaciji može samo ta iskra spasiti. On nije otmjen i to me ne brine, ali me brine to što on uopće ne želi biti otmjen. Mnoge vođe konzervativaca bili su i kako otmjeni. Winston Churchill je bio pravnog Vojvode, Anthony Eden je bio sin Baruna, Harold Macmillan je bio Zet Vojvode, a Alec Douglas Home je bio 14. po redu Grofford Holma. Edward Heath i Margaret Thatcher nisu imali otmeno podrijetlo, ali su izgledali otmjeno i taj su izgled postigli kako obrazovanjem, tako i ustrajnom vježbom. John Major je bio jednostavna osoba koja je 1992. godine osvojila birače tako što se popeo na kutiju koje se držao sapun kako bi se mogao obratiti gomili na nekoj tržnici. Vernon Bogdanor, profesor ustavnog prava s Oksforda, ovako opisuje Majora i njegovu potrijetlju. Otac mu je bio cirkuski zabavljač na trapezu, koji je napustio cirkus i postao proizvođač vrtne opreme. Proizvodio je vrtne patuljke i slične stvari. Posao mu je propao i obitelj se morala preseliti iz umjereno bogatog Wuster parka u poprilično neugledan stan u Brixtonu, gdje je i Majora odrastao. Međor je imao prilično nezadovoljavajuće obrazovanje. Napustio je školu kada mu je bilo 16 i nije išao na sve učilište. Uvijek je njegovo obrazovanje bilo nepoznanica. Sam je major on je rekao, nikada nije tako puno napisano o nečemu tako malenom. Kad je napustio školu, jedno je vrijeme lutao i bio nezaposlen. Nisu mu dali posao konduktera u autobusu jer je bio previsok. Na kraju se zaposlio u banci. Major će početi društveni uspon tek kada će se zaposliti u londonskoj elektriji. Tada je odlučio da će pohađati tečaj za bankarskog službenika. Zaposluje se u banci, ušao u mlade konzervativce i u 1947. godini postao britanski premijer. Godine 1997. po drugi puta vodio konzervativce na općim izborima. A njegov protivnik također je jedno vrijeme bio zaposlen u londonskoj elektriji oni pak na nesreću konzervativne stranke imao iskre u izobilju Anthony Charles Linton Blair ili Tony Blair predvodio laborističku stranku na izborima te 1997. godine. On je bio sin odvjetnika, završio St. John's College u Oxfordu položio odvjetnički ispit i primljenio u odvjetničku komoru. U donji dom Britanskog parlamenta izabran je je bilo 30 godina, a s 44 godine predvodio laboriste na općim izborima. Blair je htio svoju stranku dovesti do izborne pobjede. Zemljom su vladali konzervativci od 1997. 1979. godine, kada su Margaret Thatcher i njezini konzervativci pobjedili laboriste koje vodio premijer James Callahan. Ta 1979 počela je takoznanom zimom nezadovoljstva. Ako je u siječnju te godine u Velikoj Britaniji netko umro, vjerojatno nije odmah pokopan. Naime, tog su sječnja štrajkali kopači grobova. Ako je tog sječnja netko doživio srčani udar ili zbog nekog drugog razloga trebao hitnu liječničku pomoć, vjerojatno je nije odmah dobio, štrajkali su vozači vozila hitne pomoći. Smeće se gomilalo na ulicama britanskih gradova, štrajkali su čistači ulica. Bilo je problema s opskrbom vode i kanalizacijom. Štrajkali su radnici u tim službama. Štrajkom su prijetili vozači kamiona i cisterni. A tog se siječnja 1979. britanski premijer laborist James Callahan vratio sa samita na Karibskom otoku Guadalupe. Kada su ga novinari pitali, smatrali da u zemlji vlada narastajući kaos, on je odgovorio. Well, that's a that you are and... To je sud koji vi stvarate. Ako pogledate izvana, čini se da imate uskogrudan pogled na dobeđaje. Ne čini mi se da ljudi u svijetu dijele vaše mišljenje da u zemlji vlada kaos. Znate da smo prije imali štrajkove, da smo već prije došli do ruba. Postoji potreba za industrijskom samodisciplinom u ovoj zemlji. Nadam se da ćemo na nju naučiti i da ćemo izbjeći povređivanje jedni drugih. Ali molim vas, nemojte ogovarati svoju govoreći da u njoj raste kaos. Kalahan se vratio s karibskog otoka, bio je raspoložen, čak i malo osumnjičen. Novinarima je priznao i da je plivao u moru i smatrao je da u zemlji nevlada kaos iako je u studenom 1978 nakratko uvedeno racioniranje kruha njera koje se obično uvodi tijekom rata najme štrajkali su pekari pa nije bilo dosta kruha sada u siječnju su vozači kamiona tražili povišicu plaće od 25% ili će kako su prijetili sindikati sve u zemlji stati u 1979. vladije izglasano nepovjerenje. Izbori su zakazani za treći svibanj te godine. Na tim izborima pobjedili su konzervativci. the BB fame Thatcher. It's been a wonderful campaign for you. Congratulations. Thank you very much. How do you feel at this moment? Very Konzervativna stranka usvojila je 39 mjesta u parlamentu, 43 više od laborista. Margaret Thatcher je od njezinog veličanstva kraljica Elizabeta II dobila mandat za sastavljanje vlade. Konzervativna stranka pobjeđivat na izborima još i 83. 87. i 92. godine. Laboristi su pokušali sve. Ispra su se držali svojih lijevih načela. Kada je 1983. godine izabran u parlament, Tony Blair je ta načela ovako pisao u svom prvom govoru u parlamentu. Ja sam socijalist, ne zbog toga što sam pročitao neke udžbenike i knjige koji su zagolicali moju intelektualnu maštu. Socijalist sam postao jer vjerujem da socijalizam, kada je u najboljem izdanju, najbliže odgovara životu, kako umno, tako i moralno. Socijalizam zagovara suradnju, a ne sukob. On zagovara prijateljstvo, a ne strah. I on zagovara jednakost. Takvi su stavovi odveli laboriste u dva velika izborna poreza. Onda je došla 1992. godina. Laboristi su malo utišali svoju lijevu retoriku. Vodili su profesionalnu kampanju po uzoru na američke izborne kampanje. I pobjedio ih je John Major koji se svidio većini birača tako što je stao na kutiju u kojoj su se držali sapuni i tako se obratio biračima. Tony Blair postaje vođa laburista 1994. I on i njegov bliski suradnik Gordon Brown znali su da se laboristička stranka mora promijeniti ako želi ikada više pobjediti na izborima. Velika promjena došla je već 1994. godine. Blair je dirnuo u za laboriste sveti četvrti članak njihovog programa, kojeg je još 1917. godine zacrtao Sidney Webb, jedan od tvoraca laborističke je stranke u tom je članku pisao Radnicima koji rade, bilo rukama, bilo mozgom, treba osigurati uživanje u punim plodovima njihovog rada i njihovu pravednu raspodjelu. A to je moguće samo na temelju zajedničkog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, raspodjelu i trgovinu i postojanja sustava javne administracije koji bi nadzirao svaku industriju i uslugu. Blair nije bio prvi laboristički vođe koji je pokušao izmijeniti taj četvrti članak, točnije, nego četvrti odjeljak. Hugh Gateskill je to pokušao 1959. nakon što su laboristi izgubili na općim izborima. Lijevo krilo stranke ne samo da je odbilo taj pokušaj, već je taj odjeljak dalo tiskati na svim članskim iskaznicama laborističke stranke. Ali 1994. godine Tony Blair je to uspjelo. Tu se on nije zaustavio kako bi stranku učinio popularnijom među biračima. I njegovi ljudi okupili su se pod kraticom MOB. Ta tri slova daju riječ koja Američkom Engleskom označava mafiju. Kratica je nastala kao parafraza kratice FOB pod kojom su se okupili prijatelji Bila Clintona, Friends of Bill, koji su pomogli guverneru Arkansas da postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. MOB ili Mates of Blair redizajnirali su laborističku stranku. Čak su je nazvali New Labour ili Novi laboristi kako bi tu novu stranku razlikovali od one stare koja je redovito gubila na izborima od konzervativaca. Povisničar Alan Charles u svoje povisti Velike Britanije nakon 1945. piše Na naslovnoj stranici Daily Expressa od 28. rujna 1996. godine nalazio se ovaj naslov. Blairova prisega bogatima. Bođan ovih laburista je obećao da neće, kada dođe na vlast, udariti po bogatim ljudima. Kako su se priližavali izbori, činilo se da ne postoji načelo starih laburista koje Blair neće slomiti kako bi osigurao glasove na izborima i tako izborio ulazak u Downing Street broj 10. Stari laburisti mrzili su takvu politiku, ali Blair i njegovi novi laburisti htjeli su pobjedu na izborima. 1. svibnja 1997. održani su opći parlamentarni izbori. Jedan od promatrača izbora izjavio je da su oni imali isti učinak kao i asteroid koji bi udario na zemlje vo. The conquering hero was greeted as if he'd brought back the World Cup. Instead, Tony Blair was bringing labour back to power in Downing Street after 18 years. Nije ni čudo da je BBC-jev novinar usporedio dolazak Tonija Blera pred Downing Street broj 10 s dolaskom rock zvijezde ili sa slavljem nakon pobjede na svjetskom prvenstvu u nogometu. Laboristi su osvojili 419 mjesto u parlamentu, konzervativci njih 165. Naš današnji sugovornik Karsto Cvičić, dugogodišnji novinar BBC-a i urednik u tjedniku The Economist, ovako opisuje te izbore iz 1997 ja sam tada radio u Hrvatskoj ja sam tada uređival iz i specijalno sam u svom trošku došao u Britaniju da glasujem jer sam znao da su to važni izbori da treba glasovati i to su bili neveratni izbori ja sam ostao još jedan dan da vidim kakva je postizborna situacija, onda sam se vratio u Zagreb to su bili izbori koje ja nisam doživio 1945-u kad je bio osjećaj početka jedne nove ere doživio sam u izvjestnom smislu početak nove ere u Britaniji, svakako, 1979. Ti su izbori bili vrlo važni, ali tada, moram reći, nisam imao takav osjećaj početka nove ere. Margareta Thatcher je ulazila sa određenim adutima, osjetilo se da će biti javna podrška, ali nije se moglo nekako naslutiti. Marijani se naslutio da će biti takva revolucija kao za... Međutim, kad je Tony Blair pobjedio u 1997. Svi smo znali da to je jedan važan novi početak, posljedne vrlo slabe konzervativne vladavine sa teškim problemima, skandalima i slično. I moram reći da još dan danas pamtim, ha, u izmisnom smislu i svoje optimističko raspoloženje. Ja, kao uvjereni konzervativac godine, glasao sam tada za Tony Blera, jer sam shvatio od tada, već iz njegove pojave i njegove njegovih izdjeva i literature da će zapravo nastaviti revoluciju Margareta Thatcher. A u tom mislim da je bio njegov uspjeh, da je on uspio zaista prikupiti glasove i mnogih razočaranih konzervativaca, kakav sam ja bio, kao i mnogih drugih ljudi koji su vidjeli u njemu jedan novi početak. Laboristi su 1945. godine postegli pobjedu koja je bila ravna onoj iz 1997. Winston Churchill, vođe konzervativne stranke, predvodio je Veliku Britaniju kroz drugi svjetski rat i očekivao je da će on i njegova stranka pobijediti na izborima koji su održani u srpnju 1945. Većina birača u Britaniji imala je drugi plan. Laboristi predvođeni Clementom Ertlijem osvojili su 393 od 627 mjesta u parlamentu. Rezultate izbora Čečel je komentirao s jednom jedinom riječi. Podmo. Jednima kasnije, kada ga je njegova supruga pokušala utješiti riječima da je laboristička pobjeda zapravo skriveni blagoslov, Čečel je odgovorio. Ako je tako, onda je taj blagoslav jako dobro skriven. I tako je Velika Britanija dobila novog premijera i novu vladajuću stranku. Daniel Juergen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights ovako opisuju promjenu na premijerskom mjestu. Britaniju više nije vodila ta izvanredna figura koju je netko nekad nazvao najvećim pustolovom u modernoj političkoj povijesti i koja je bila potomak Vojvode od Marlborougha, konjanički časnik i hero iz Burskog rata, smijoni pustolov i prozni majstor, stilist, liberal reformator koji se pretvorio u branitelja carstva. On je bio zamijenjen Clementom Atlejem, koji je dirnut siromaštvom i očajem britanskih slamova i nadahnut onim što je nazvao kršćanskom etikom, proveo prvih 14 godina svojeg profesionalnog života radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu. Razlika između njega i Čečila bila je ogromna. Atli, kojeg su suvremenici opisivali kao tako prigušenog i sažetog, ponosio se činjenicom da nije čitao novine i pazio je da njegove pres ne traju duže od 10 minuta, a bile su prekidane njegovim rečenicama poput u tome nema ničega smislenog ili ta ideja mi se čini šašalom. Koristio je što je moguće manje riječi. Biste li rekli da ste agnostik? Jednom su ga pitali pod kraj života. Odgovorio je s ne znam. Na pitanje imali života poslije smrti? Odgovorio je s, možda. Etlijevi laboristi pobjedili su i na općim izborima 1950. godine, ali pobjeda je bila tjesna. Laboristi su u parlamentu imali većinu od samo šest zastupnika. Održavanje većine u parlamentu od samo šest dastupnika bilo je, kako je to napisao laborist George Wegg, istrpljujući i nedostojanstveni posao. I u jesen 1951. ta se većina raspala. Raspisani su novi izbori na kojima su pobjedili konzervativci predvođeni Winstonom Churchillom. Konzervativci će vladati Britanijom sve do 1000. 964. Na izborima 1955-te tu će stranku predvoditi Anthony Eden. To su bili prvi izbori koje kao novinar pratio Krasto Cvić. No, prvi izbori u Britaniji koje sam doživio kao novinar BBC-a bili su 1955 To su bili izbori poslije odlaska Čerčila sa vlasti, odlaska Anthony Edena, Antoni Idnje sebe želio potvrditi na tim izborima i ja sam sa velikim užitkom otišao da pišem reportaže za BBC, za tadašnju jugoslavijsku sekciju koju sam radio kao hrvatski speaker, da napišem reportažu u izborima u High Wickhamu. To je jedno 30-40 km od Londona udaljeni mali gradić koji je tada imao konzervativnog narodnog sastupnika koji je manje više bio siguran da će pobijediti. imao je laborističkog rivala, jednog vrlo pametnog čovjeka, vrlo sposobnog, koji se dobro razumije u Njemačku, imao je ženu Njemicu, i koji je činio što je mogao da okupi i pristaše, osobito u industrijskom dijelu High Weekama, High Weekama i dijelomečno vilo bila izborna jedinica u kojoj je bilo dosta bogatih ljudi koja je bila jedna izvrsna škola privatna, vrlo skupa a isto tako je bilo industrije bilo je također dosta talijana koji su se tamo doselili dakle jedna vrlo zanimljiva izborna jedinica ja sam uživao da to sve pratim tu izbornu kampanju ja moram reći da sam bio u svom elementu odgovarala mi je ta fina izborna kampanja sam odlazio na razne meetinge, Nije to dugo trajalo. Ja sam bio sveka nekoliko dana tamo. Slušao sam odgovore i koncerativnog zastupnika i njegov glabriškog rivala. Liberali nisu bili nikakav važan element. Ali ono što je meni bilo zanimljivo je bilo to da je ta debata se odvijela na jedan pristojan način da nitko ipak nije znao u krajnjoj kakav će rezultat biti. Međunarodne teme uopće nisu ali da pače, ja se sjećam kad sam razgovarao sa konzervativnim zastupnikom, on je meni rekao, pa kaže, aha, vi ste iz Jugoslovakije. On nije znao, eto, ne, ja sam rekao da sam bili iz tadašnje Jugoslavije, on, a jesi, jesi, jesi iz Jugoslovakije, kaže on. Na izborima te 1955. godine pobjedili su konservativci pod vodstvom Antonija Idena. Tijekom tih kako ih je jedan komentator opisao najmanje upečatljivih posljeratnih izbora, stranačke vođe dobile su po prvi put prigodu pojaviti se na televiziji. Iden i njegovi ministri pojavili su se na televiziji kako bi odgovorili na nekoliko pitanja koje su im postavili urednici novina to su učinili po uzoru na konferenciji za novinste koje je preko Atlantika držao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dwight Eisenhower. Taj je prvi nastup ovako izgledao. follows the second of the television election broadcasts by the Conservative and Unionist Party. It is opened by the Prime Minister, the right honourable Sir Anthony Eden, KGMC. Dobro večer. Večeras deset urednika vodećih novina u zemlji ljubazno je prihvatilo moj poziv da dođu i postave pitanja meni i mojim kolegama. Naravno, uopće nemamo ideju što će nas oni pitati i nadam se da ćemo znati odgovore. Novinar bi ustao, uljudno postavio pitanje i pričekao na odgovor. Novinar se ne bi predstavljao, potpisao bi ga BBCV režiser. I tako je to u smjerenom tonu išlo. Atlee je za televiziju sa svojom suprugom upriličio jedno ugodno časkanje uz kamin i uz prisustvo jednog novinara. Jedan i drugi nastup dobili su pristojne ocjene. Ali tada većina britanaca još nije imala televiziju. I u, sve u svemu moram reći da ti izbori su kod mene izazvali jedno ugodno raspoloženje u toliko što se u jednoj zemlji u kojoj je zapravo postojala i dalje mogućnost izbora između socijalističkog modela, ako hoćete, i konzervativnog modela, da ljudi svojom slobodnom vojem se odlučuju za konzervativni model. Drugim riječima, sve ono što smo slušali u komunističkoj propagandi o tome da ugnjete ni proleteri, kad ih se jednom upita, uvijek će glasati za socijalizam. To nije bilo točno. Ovdje su ti proleteri, ili ako hoćete, priprednici radničke glase, mnogi od njih očito glasovali za konzervativce. I to je da pače kod mene isto razvilo interes za općenito britanski model. Reći ću to, britanski model u kojem postoje dvije najvažnije stranke koje se nalaze u izbornoj utakmici i koje nastupaju kao alternative. Stranka koje opozicije prava alternativa. I od tuda potiče moja ljubav, koja je sada još uvijek nepromjenjena, za taj sistem jakih stranaka, ko dobiva većinu, pobjeđuje i ta je buduća vlada. I mislim da je to još uvijek u krajnjoj liniji, gdje god je on moguć, najbolji sistem, i zbog toga mislim da je bilo bi dobro i za cijelu novu demokratsku srednju istočnu Evropu, također to vrijedi za Jugoistok, za Hrvatsku. Mislim da je to ipak bolji mogući put da se izvrši konsolidacija stranaka što je više moguće, pa da se umjesto tih koalicija, koalicija stranačkih stvore koalicije unutar velikih stranaka i onda da postoji ozbiljna mogućnost alternative. U Velikoj Britaniji vlada dvostranače. Stranaka ima puno, ali u pravilu samo njih dvije mogu sastaviti vladu. Tijekom 18. stoljeća postojali su Vigovci i Torijevci tada to nisu toliko bile stranke koliko frakcije. Naziv Vig i Tori nisu nimalo laskavi. Izvorno, riječi Vig i Tori su bile uvrede koje su nastale 1679. godine tijekom žučne borbe oko zakona koji je trebao Jamesu, vojvodi od Jorka i kasnije kralju Jamesu drugom, ponemogućiti dolazak na prijestolje. Vig, kako god bilo podrijetlo tog pojma u škotskom, keltskom jeziku, riječ je koja se odnosila na kraljice konja i kasnije na škotske prezbiterijance. Ona je označavala neslaganje s naukom službene crkve i pobunu, te se odnosila na one koji su tražili vlast kako bi udaljili Jamesa od prijestolja. Torije je pojam irskog podrijetla koji označava papinskog razbojnika i on se odnosio na one koji su podržavali pravo Jamesa da dođe na prijestolje usprkos njegovoj katoličkoj vjeri. Pojam Tory dan danas označava pripadnika ili simpatizera konzervativne stranke. Pojam Wig je danas izgubio značenje. Nasrednik stranke Vigovaca bila je liberalna stranka koja je nastala negdje u 30. godinama 19. stoljeća. Premijer Lord John Russell je u pismima Kraljici Viktoriji imenom liberalna stranka označavao skupinu zastupnika koji su sačinjavali aristokratski Vigovci, pripadnici srednje klase koji su ušli u parlament nakon zakona o reformi s 1832. i radikali koji su pak sklopili neformalni savez s antiprotekcionistički nastrojenim torjevcima. Liberali su do 1918. mogli sastaviti vladu. Njih su naslijedili laboristi koji su svoju prvu vladu sastavili 1924. godine. Od tada se na vlasti u Britaniji izmijenjuju konzervativna i laboristička stranka. U Britaniji je sistem koji još uvijek na nazi, ako se o njemu puno raspravlja, je takav da postoji da kako maksimalni mandat koji jedna stranka može na vlasti ispuniti, to je pet godina, stranka je dakle izabrana koja pobjedi na pet godina, i na kraju te pete godine, postoji i konačni rok, moraju se izvršiti izbori. To je to. Međutim, s druge strane, postoji također prerogativa koju ima predsjednik vlade, da on može odlučiti da se održe izbori i ranije. Da pače da se održe u bilo koje vrijeme od kako je stranka došla na vlast. I to je zaista apsolutna ovlast koju on vrši, formalno govoreći, u suradnji sa kraljicom, u suradnji s monarhijom. Monarhija to mora otobriti formalno, drugim rečima predsjednik vlade, kad je odlučio da se raspišu izbori, on mora otići to povjeriti kraljici. Kraljica mora reći da, a uvijek ona kaže da, jer tu ne može biti spora, jer je ona samo dodatni ustavni faktor. Osim toga imamo situaciju kao što je sada upravo bila u Britaniji, da je Gordon Brown je postao premijer i tako da pače nije ni bio ni biran birača, Izabrala ga je većina laboristička u parlamentu za vođu stranke i onda je postao premijer. Prvo tome postojali su jaki argumenti da on kao novi premijer odluči se na izbore, međutim nije to učinio, jer je očito je, shvatio, ja mislim, da situacija nije povoljna, ne obećava niti uvijelio, a možda niti uopće pobjedu laborista i zato se odlučio protiv toga. Godine 1994. laboristički vođa John Smith umro od sačanog udara i pojavilo se pitanje tko će ga naslijediti na mjestu vođe laborista. Bilo je nekoliko kandidata, John Prescott, Elizabeth Beckett, ali tu su bile i mlade zvijezde stranke, Tony Blair, tada ministar unutarnjih poslova u Sijeni i Gordon Brown, tada ministar financija u Sijeni. I ova dvojica sastala su se u restoranu Granita u Islingtonu. I tu su dogovorili jedan sporazum. Prema njemu, Tony Blair se trebao natjecati za mjesto vođe stranke. I on je trebao biti premijer. Brown bi u novoj vladi trebao dobiti mjesto ministra financija i široke ovlasti u unutarnjoj politici. I Blair je tada navodno obećao Brownu da će provesti samo određeni broj godina na mjestu premijera. A onda će odstupiti u korist Gordona Browna danas se smatra da je taj dogovor iz granite stvarno postojao i da je on bio temelj promjene iz 2007. kada je Blair odstupio s premijerskog mjesta u korist Gordona Browna. Novom se premijeru navodno nije svidjelo samo to što je trebao čekati od 1997. na mjesto premijera. Kako je moguće napraviti takvu smjeru na čalu zemlje? Britani stranka koja pobjedi na izborima ima pet godine za vladanje i može mijenjati ljude na premijerskom mjestu dogod ta promjena može proći u parlamentu. Stranka je u Britanii jako u manjoj mjeri nego prije, jako prisutna kroz svoje aktiviste, kroz svoje članove. Broj članova je do duše opao, govoreći u usporedbi sa priješnjim razdobljima. Prije je masovno članstvo, kako laborističke, tako i konzervativne stranke, to se, taj se broj smanjio. Međutim, još uvijek je dovoljno velik taj broj, Dovolj, da može se reći da stranke imaju članstvo svoje, koje da pače važno toliko što recimo u konzervativnoj stranci ono bira čak vođu stranke. To je da kako jedan novi pristup, prije u priješnje vremena se govorilo tako da se, da se novi vođa konzervativne stranke to postoji engleska fraza he emerges, to znači on se naprosto javlja, on proizlazi nekako jednim procesom konzultacije unutar stranke i na kraju se on pojavljuje i manje više stranka ga, odnosno parlamentarci u prvom redu, a stranka oče, ga naprosto prihvaća. Jeli? U laborističkoj stranci veliki utjecaj na izbor lidera imaju sindikati oni su ti koji, koji financiraju dobrim dijelom stranku još uvijek i jako više ne toliko kao prije, ali činjenica je ta da novog lidera biraju laboristički narodni zastupnici. I to je, tako je to bilo sada u, u parlamentu nedavno kad je Gordon Brown, kako se to reklo, okrunjen za novog šefa stranke. Činjenica jest da su stranke nazvočne, da one posle, da su one važan dio sistema, ono što održava taj sistem još uvijek je to da narodni zastupnici odlaze redovno u svoje izborne kotareve gdje su izabrani, oni tamo također, mnogi od njih imaju i stan, kuću ili bilo što, redovno odlaze na takozvani ordinaciju, to će reći u subotu ili nedjelju su oni tamo nasočni, slušaju potrebe prigovore, žalbe, intervencije, pokušaja za intervenciju ljudi koji su ih izabrali. I mislim da je to jedna spona koja se često ne spominje, ali ta spona se može zahvaliti da kako tomu sistemu direktnog izbora. U Velikoj Britaniji važi takozvani većinski izborni sustav u kojemu vrijedi pravilo da se za pobjednika proglašava onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Naprimjer, u izbornoj jedinici Amber Valley na izborima iz 2005. godine pobjedila Judy Mollaber iz laborističke stranke. Ona je dobila 21.593 glasa ili 45,6%. I ona je otišla u parlament. Velika Britanija podijeljena je na 646 izbornih jedinica. I svaki zastupnik i zastupnica imaju obveze prema svojoj izbornoj jedinici. Postoji takozvani sustav ordinacija. Tako da, britanski narodni zastupnici još dan, danas zapravo dijeluju po principu konzervativnog misljivaca Edwarda Burke'a koji je rekao da oni predstavljaju sve one koji su u tom izbornom kotaru. Bilo oni koji su ih izabrali, one koji ih nisu izabrali, a taj narodni zastupnik mora biti dostupan svakom biraču iz tog kraja. Drugim rečima, on mora zastupati i svoje konzervativne pristaše, recimo ako je konzervativac, a isto tako mora zastupati i one koji nisu za njega glasali. Mislim da je ta spona jako važna u radu parlamenta. Ona Moja opća ocjena je da stranke su još uvek važan čim ben čak u ovo vrijeme masovnih komunikacija kad ljudi nerado odlaze na, na političke sastanke, kad ljudi nerado odlaze bilo kud gdje se moraju inkomodirati. Još se uvek kortešira, aktivisti lokalni dolaze, to meni u Wimbledonu gdje živim, dolaze i konzervativci, i laboristi, liberali, njihova literatura se meni uručuje, i moje obitelji dolaze također za vrijeme lokalnih izbora. Tu se pokazuje što o kako misli o problemima i mislim da je taj sistem još uvijek unatoč svih priča o apatiji, o teškoćama i tako dalje, taj sistem još uvek živ. A zasnovanje na tom izravnom odnosu člana parlamenta sa svojim biračima u izbornoj jedinici. Žestoke riječi uvijek su bile dio britanskog političkog života. I mirni John Major je, ne znajući da ga snimaju kamere ITV-a, svoja tri ministra koja su se usudila dovesti u pitanje njegovo odstvo nazvao kopilanima. Da stvar bude gora, u to je vrijeme Major pokrenuo svoju kampanju pod imenom Povratak temeljnim vrijednostima. Jedno od velikih uvreda izrekao je možda najveći laboristički političar Neurin Bevan, ministar zdravstva u Etlijevoj vladi koji je uveo besplatno zdravstveno osiguranje. On je bio sin rudara, sam je počeo raditi kao rudarski pomoćnik kad mu je bilo 13. Nakon par godina rada u rudniku morao je izaći iz jame zbog bolesti očiju. Dobio je stipendiju za sredješnji radnički koledž u Londonu. Počeo se baviti sindikalnim radom, a u politiku je ušao kada mu je bilo 32 godine. Tijekom rata bio je urednik lista Tribune I bio je gorljivi kritičar kako koalicijone vlade Minstona Čečila, tako i laborističke stranke. I u vrijeme dok je bio ministar zdravstva, Bevan nije bio miran. Uspio je izreći jedno od velikih uvreda u britanskoj političkoj povijesti. Laboristički političar Herbert Morrison u svojoj autobiografiji piše. U srpnju 1948. na inače nevažnom sastanku stranke u Manchesteru, Bevan se sjetio goruće mržnje koju je kao mladić gajio prema Torijevcima. Što se mene tiče, zaključio je govor, oni su za mene niži od gamadi. Taj primjedba je izrečena nedugo nakon skupa u Blackpoolu, gdje je Bevan izjavio da je britanski tisak najprostituiraniji u Europi. Naravno, nije bilo neprirodno zaočekivati da će novinari što svojom voljom, što po uredničkoj zapovjedi, djeti kako bi izgrabili najmanju mogućnost da izlupaju čovjeka koji ih je tako obtužio. Rezultat svega toga bili su naslovi koji su govorili o toj rečenici gdje se nalazila riječ gamad. Kad je Margaret Thatcher kao ministrica za obrazovanje i znanost u vladi Edberda Hita obustavila program davanja besplatnog mlijeka za učenike od 7. do 12. godine, laboristi i liberali su je nazvali otimačicom mlijeka da je njihova prethodna vlada ukinula davanje mlijeka za starije učenike. U današnje vrijeme moram reći, ja sam primijetio veliku e, razliku između priješnje strastvene retorike koju su upotrebljavale obe dvije stranke. Kao što spominjete u godinama iza drugog svjetskog rata pa donekle i iza toga. Ali sve u svemu moram reći da je ta retorika sada znatno blaža, da se ona zasniva, ja mislim na zdravom načelu ljudi koji su specijalisti u oglašavanju, u marketingu i tako dalje, da ako već treba vrijeđati protivnika, onda to mora biti ciljano. I u vrlo rijetkim prilikama, ali točno ciljano da se zna što se pogađa, zna se gdje je ranjivo, a ovako određeno vrijeđanje postoji do duše u parlamentu svem na vrijeme. Ima narodih zastupnika koji uživaju u tome da izazovu kad-kad i skandal nazivajući protivnike ružnim imenima, ali u suštini mislim da nije, da nije to sada trend. Da je trend prema pristojnijem ponašanju, a da kako zavisi od temperamenta. Recimo osoba koja je izazivala veliki animozitet, a također je uživala veliku podršku, bio je Inok Powell u Britanskoj konservativnoj stranci. To je bio vrlo pametan, Čovjek, izrazito naobražen, specijalist za klasičnu filologiju, koji je u vrijeme rata otišao služiti namjerno, iako je bio profesor već, otišao služiti kao obični vojnik, postao je pukovnik, napravio je briljantnu karijeru kao ministar u konzervativnoj vladi, podnio je ostavku jer se nije slagao sa tim modelom Potrošnje, pomirbe sa sindikatima, želio je mnogo, mnogo striktniju monetarnu politiku, ali postao je silno kontroverzan i zapravo je izazvao u pravi val ogorčenja, uvreda, socijalnog izopćenja, može se reći, kad je 1968. izašao sa po prvi puta sa idejama o potrebi ograničavanja, useljavanja, osobito Neograničeno useljavanja iz zapadne Indije, pa također i drugih skupina i koji je predskazao, i to ne je potpuno netočno, da će to neograničeno useljavanje izazvati velike društvene napetosti i u krajnjoj liniji da će morati se nekako ograničiti na ovaj ili onaj način. Margaret Thatcher je na Oxfordu diplomirala kemiju i četiri godine radila kao istraživač u kemijskoj industriji. Bila je u ekipi koja je istraživala načine na koje bi se mogle zamrznuti kreme i sladoledi. Sudjelovala je u stvaranju zamrznutog sladoleda, sladoleda koji se može baciti u kornet iz automata. Tajna je bila da se stavi više zraka u sladoled i da tako on bude porozračni i lakši. Naravno to je značilo i da se manje sastojaka treba upotrijebiti da bi se dobio sladoled iz automata. Pored toga, Margaret Thatcher je još diplomirala pravo, položila odjetnički ispit, ušla je u politiku, postala zastupnik u parlamentu i ministrica za obrazovanje i znanost. Na kraju je odlučila izazvati Edbarda Hita i suprotstaviti mu se u borbi za čelnika konzervativne stranke. U svojim memoarima, objavljenim pod naslovom Godine u Downing Streetu, napisala Izgubio je troje od četverih izbora. Nije se mogao promijeniti i previše branio svoju prošlost da bi vidio kako je potrebna temeljita promjena politike. Uredila sam da se nađemo u ponedjeljak 25. studenog. Bio je za svojim stolom u parlamentu. Sada znam da nisam previše trebala razmišljati o tome kako da ne povrijedim njegove osjećaje. Ušla sam i rekla. Moram vam reći da ću se natjecati za vođu stranke. Hladno me pogledao, okrenuo mi leđa, slegnuo ramenima i rekao, ako morate. I tada je otišao iz sobe. Prije izbora Hit je rekao Margaret Thatcher, izgubit ćeš. Hit nije bio u pravu. Margaret Thatcher pobjedila je na tim izborima i postala vođa konzervativne stranke. Ali prije općih izbora ona je morala poraditi na sebi. Dok se uspinjala prema vrhu, ona je zvučala ovako. Zanimljivo je da u ovom odlomku iz 1970. Margaret Thatcher govori da sumnja da će doživjeti trenutak kada će žena postati premijera and i don't think it depends on so much whether it's a man prime minister or a woman prime minister as whether well, that person is the right person for the job Uoči izbora 1979 godine Gordon Reese, uspješni televizijski producent postave dio izbornog stožera Margaret Thatcher Onu je uvjerio da promijeni način oblačenja, da promijeni držanje i da uzme vježbe iz govorništa. I još je dao pouku iz jedne važne materije, kako se treba držati na televiziji. Jer rezultat se mogao čuti. Smargaret Thatcher počinje vrijeme kada su političari počeli raditi na sebi, dotjerivati svoj nastup u javnosti, paziti na oblačenje. Ostalom, njezinu su kampanju vodili marketinjski čarobnjaci iz tvrtke Sači i Sači. absolutna je razlika kao između nule i broja sto, između napora koji su vršili na svom usavršavanju, na cizeliranju i u oblikovanju svojih govora, nastupa, političari stariji kao što, Anthony, kao što su bili Antoni Iden, Harold Macmillan, James Callaghan, Harold Wilson i slični iz te generacije. I današnjih političara, osobito kad se uzme u obzir, Margareta Thatcher, Tony Blair, Gordon Brown i, i drugi iz, iz današnje ekipe. Ogromna je razlika jer danas se ni jedna politička intervencija ne odvija bez pristanka tzv. spin doktora dakle, marketinjskih i političkih savjetnika, sve prolazi kroz njihove filtere, sve se zasnije, pa recimo, laboristička stranka New Labour, dakle, nova laboristička stranka, koja počinje sa 1997 ta stranka se neprestano vodi takozvanima focus groups. To su stalne skupine birača, kako laborističkih, tako i drugih, koja je stranka neprestano konsultira da provjeri svoje ideje. I ta, te fokusne grupe, fokusne skupine imaju ogroman utjece na politiku. Njih se stalno konsultira i šta se onda dešava? Na temelju tih rezultata politički savjetnici, spin doktori isto oblikuju govore, nastupe pojedinih političara. E, zaključuju da li je potrebno ići na neko otvaranje škole ili ne. Šta tamo reći koje su prilike, pa recimo i donosi se i ovakva, do, događaju se i takve stvari, da recimo se neugodne vijesti plasiraju na dan kad je nešto drugo što će osvojiti naslove u novinama. Tako je čuvena bila debata, notorna debata, i koja je dovela i do otpuštanja jedne visoke državne činovnice koja je poslala e-mail svojim kolegama je rekla, je, danas je pravi dan da objavimo neugodne podatke o socijalnom osiguranju jer je upravo umrla princeza Diana. U britanskom političkom životu posebno mjesto imaju takozvani spin doktori, stručnjaci za medije, osobe koje trebaju zaustaviti loše vijesti ili ograničiti njihovu štetu i osigurati da bude što je moguće više dobrih vijesti. Kad je izabrana za premijerko Margaret Thatcher je pokušala nagovoriti Tonya Shirmtslea, novinara tabloida Sun, da se pridruži njezinom kabinetu kao tajnik za novinstvo. On je to odbio. Onda je na to mjesto postavila Bernarda Ingama, državnog službenika koji je bio u 1960-ima gorljivi laborista i to lijevo krila te stranke. On će postati možda prvi spin doktor. Bio je čarobnjak za medije i ostaće uz premijerku sve do kraja. I Tony Blair je imao svoje čarobnjake. Dnevnik Times u broju od 30. travnja 1997. neposredno oči izbora ovako opisuje Blairove spin doktore. Alistair Campbell i Fiona Miller dugogodišnji su suradnici desne ruke Blairovih. Gospodin Campbell, 40-godišnjak, genijalni, ali opak i tajnik za novinstvo gospodina Blaira, služi svom gospodaru poput odanog Rottweilera, koji pokušava otjerati svaku negativnu priču, koja se može pojaviti o vođi laburista. Njegova supruga Fiona, 38-godišnjakinja, politička je novinarka, bliska suradnica, tajnica, organizatorica i biračica odjeće gospođe Blaire. Oba para, Blairovi i Campbellovi, imaju po troje djece i žive u Islington. Peter Mendelson, vrhovni spin doktor novih laburista, također služi kao zastupnik u parlamentu za okru Hartlepool njega opisuju kao zlog genija princa tame i majstora laskanja. I neki ga zastupnici kako oni iz konzervativne tako i iz laburističke stranke otvoreno preziru. Objereno mu je da vodi ovu kampanju iz Milbenka gdje je, kako kažu, izgradio okrutno učinkovit politički stroj. On je izmislio crvenu ružu kao simbol novih laburista. Izbori u Britaniji uvijek se udržavaju radnim danom. Razlog za to je strah da bi ljudi kada bi glasanje bilo u nedelju išli izbore pod utjecajem svećeničke propovjedi, govori Krasto Cvić. Ja znam točno kad su izbori, čak kad uopće ne bi čitao novine, kad ne bi pratio televiziju, znao bi da dolaze izbore. U prvom redu po kantitetu izborne literature koja se baca meni kroz vrata u Sandučić, a s druge strane i po kucanju na vrata. Kad dolaze lokalni aktivisti, koji se javljaju, žele se predstaviti. Svakako na lokalnim izborima. Vrlo često dolazi kandidat za lokalnog vječnika, recimo u Vimbodanskom okrugu za općinski savijen. I također dolaze njegovi pristaše, predstavljaju se, štampaju, svoje, štampaju svoju literaturu. Kad se dogodi to da dođe lider kao što se događalo u posljednje vrijeme u Wimbledonu, više navrata, onda se obično ne troši vrijeme tako da lider ide u određene ulice i kuca vrata, nego se obavijesti stanovništvo, tako da znamo da je u tom, u tom vremenu, u vremenskom da će doći, recimo, Gordon Brown ili će doći Cameron, ili će doći netko drugi od većih zvjerki, i onda se kaže diskretno pristašama stranke, da on dolazi i da će tada biti na tobitom mjestu i ta se njega može nešto čuti i pidad. Međutim, to je tako tempirano, to je tako na minutu određeno, da zapravo je vrlo malo prilike za neku pravu intervenciju, neku pravu debatu. Većina ljudi, poput mene, recimo sve do nedavna, ja sam morao ić na posao vrlo rano, ja bi se pojavio u na svom biralištu I ja bi došao među prvima kad se, kad se otvori biralište to je u 7 sati i ja bi se tamo pojavio već bi bili tamo izbodi monitori, povjerovači ja bih dao svoj glas pod kraj dana dolazi do žurne aktivnosti užurbane aktivnosti među stranačkim pristašama da se vidi jesu li pristaše glasovale jer to se može vidjeti po tome koji su već ljudi predali svoje izborne kartone. Onda se njih pokušava nazvati... Tad postoji ta stara tradicija da se dovoze stranke koje su efikasne u doloženju svojih pristaša, pa makar i u kolicima, automobilima i tako dalje. To je sve ne samo dio folklora, nego još uvek današnje prakse. I kad je riječ na koncu o proglašenju, zaista je zanimljivo pratiti ta proglašenja jer tamo se vidi zapravo da u tim izborima sudjeluju i često puta sudjeluju vrlo e, sa velikim zalaganjem ljudi koji nemaju nikakve nade da budu izabrani. Koji moraju platiti svoj depozit, plaćaju određenu svotu novaca, ne koliko je sada, ali prilično košta. I onda se imaju zadovoljstvo da se tamo pojavljaju. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Nikola Potkrajac, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.